وقال تعالى: "وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ جي بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الدعاء كتاب الدعوات جمع الدعاء رخصنا او غختتنه به د چاانه کېږي نو قالله رب به کو دوروني په کمه طرریق او د رب به کوم تظ رو خویا کم وختې ضا داې وړی کې کل ی بل موفره و هرته چې وي موسپې هغهه د ل کوم سووله دعا باه کې کتابونه دی کېشي دي اوې شي حمد را یم والله او دارنگی سراد اسلام حنیق سید اغام دی بارا کی دعا متعلق بارا کی بیادی دعا سورتونا لیکن بدعات کی اغاہ غیرہ دی کړه دیسی نور علماء دیوبند کتابونه کو دی باری دی کردی اغاملی کتاب د کابل رامشا سے تقریص دیم سدے کتھ اغارم دی کردی اتحقیق الحسن اغام دان لور احکام الدعا کام الدعانو بھی کتاب نارنگی الفائض پی الدعا بعد الفرائض نیلی سیبرہیم واللہ کتاب زان لہو گو رئی دعا د اللہ نا دا وقتل و ذریعہ درست اللہ نا دا وقتل و ذریعہ دعا عبادت تھی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خو خليبه هغه جوامع دې دعا نه اخذ او اذان کې به جامع وي وي دعا ما په ذلک او ما په ذلک پرې خو دي مفتی مشر مفتی سي یو تنه نه تاسو وکړي دا دا نقل کوو دا ملګري نقل کوو مفتی چې نه دا کوو چې حرام ته نه او کوم دعا کوم لکه چې سړی لړشي حاول دعا قبليږي ایو دې څه وتاوي چې شي یا الله تیر پکې سوالو نه چړي دي شرعي اگر علم پورا کې آئنده چې کم واړه ونه الله هم پوراږي ته ځانې دعا وکړه نبي استم کار نبي کان رسول الله يا صاحب الجوان له دعا و يا دوما سوا دالیک زبردست دعا وکړه کارن غريا ساتي حرم تورسي الله کړې دعاګانې چې کوم شريحه دې تنه یو او وخت دې مې دل اگر علم پورا کې چې سواله الله اشریحه د درو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثر دعاء د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوته اللهم اعطنا فی دنیا حسنا وفي الاخره حسنا واقنا عذاب النار یزاد مسلم فی روایت وکانا انس اذا اراد ان يدعو بدعوه دعا بیا کلبچی <قلبشي> انستیرس دعا نو دا فایدا ارادا ایذوا بدعائن مدعا نو فيه کول دعا <بحاتیه> <قولا> دعا ب کوله <قولا> حدیث سره پای کی یعنی اغه دعا غاره به مکلي و سره چې <قلت> دین اغه <آبائم> <قلت> اغه دعا به <آبائم> کولی <قلت> او دارنګ چې دین دا به سره کوم کوا الکه <القا> به د بیمه <بیادی> بی کوا <قلت> دا الی د خپل صحیح نوم دی کا نام ناد لی حدیث سوای غیر مجلددي لیکلله دا کار م کووه د صورت په ی لوم سره دوعام ده په کار د چې دا کو خو پې سر ووستلی شي ا نو دا الله بنده دا اعترا خو ل ب دا یو تکې تااره دوکه چې غیر مجلد دوایئ دا ته بیا د بی م کووه بیا دا کېږم نام ناد لیادي زنان د چې حدیث سوی او پو نم بانی غیر مقلد ورنہ غیر مقلد سوکسته ندر اللہ باندر تقلیم بخامخا گئے ازان در چو د غیر مقلد بے زحمی ہی غیر مقلد تسی تعبیر کو بیده بی مکوا تسی پیشتی دا پتا رکھو پاتش و دا چگوی فاتحا یو نم دعا او بلقل تفاتحی یو نم دعا دے ذکه اهدنا الصراط المستقيم په دې کې دعا طریقه خو درشي ده او درسته چې کومه تفریده کې بیا په کار داري چې فاتحه وروي او او کنه مونږ په داو مستوري ما سفین او ما زګر کې وروي ذکه اړور راغلي دي او په ما خام او سار کې فتی وایو ذکه هلتې تیز راغلي دي راغلي دي او امين دې نه اغم فتی ز عمر راغله او عمر راغله تیز عمر کی او عمر د وړو سنت او استاد امين شر دي امين به سریه بل جار راغله او به شر نه راغله دې شر ده پاره واي که بین samt bin sabi me prini tawaj de kadilo. دا خبر لري. خو دا دي قياس مال فارق ته قياس تمانين او غواينه نو پخې تويګينا نو قياس ته قياس مال فارق دي صفات حد عاده او دعاورو ولې کې له هغه ټول موږ ورکو ولې دا قیاس ته په قیاس ته پېګنه دا قياس تمونكري دا قياسات مکوا. دا ستاسو جواب صفات دي له لور کارو. په خبره کپیره سی په دا مطلب دی راځي وای اوس دا حدیث په 215 ستمه صحفه ارشیدي حدیث نمبر 71 یو وای هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول اللهم و التقاوه و الفاتحه و الدينها فان قالته اشهد ان لا اله الا الله و قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم چی کلب <سؤال> آئیو سڑے مسلمان شو نبی علیہ السلام بوتا موسخو دو فم آمرہو ان یدعو بہا اولائی کلمات نبی علیہ دوتا حکم کو چې دا کلماتو سره دعاو الله اللہ مغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی الله بخن رتو کی رحم ربانو کی کلک میں ساتی بدن میں روکی خوراک راگی بخانا نو گناو نہ کا و رحمنی پلک س ډیر سرا کا دینی استقامت نصب کا بدن روغ او چې بدن روغي نو خراق مون ور زکنی الله نو خرازم و راکا پري وای ها چې بدن بیماری یزې خورا ظلم ایسی روایت اللہ حان صارق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتاو رسول اللہ یو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کیفا اقول حین اثال ربی زبسنگا وائم چکلن ربنا سوالکم قال قل اللہم مغفر لی ورحمنی وعاتنی ورزقنی فانہا اولای تجمع لکا دنیا کا و آخرتکا خانہ تلیلہ نو تعور ای کنا اغفر لی ورحم نی دا اخیرت چو اعاپنی ورزقنی دا سشولا سبحان اللہ اغفر لی ورحم نی سشو ورزقنی دا سشولا یوائی اللهم مصرف القلوب يا حسبنا ذاتي حضرتك اي اڑون کیہ دزلون سرر قلوبنا على طاتق واڑ و دزلون پر تاوی دارایوانی اللہ دې زما ستاسو داسي کی ہاں سبحان ابي هريره رضی الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من غل البلاء ترى سرى من جهد البلاء جهد البلاء قله المال وكثرت العيال ابن عمر سيدوي دما شقدم مصیبت نه چې هغه ډیرواله د اهل عیال دی او کمواله کم دی ودره کې شقا او دلاندی کور د بدبخت نه پنا وړي چې الله بدبختم نکړي او سوء القضاء او د ناکاره په سر نه په دین دن دنیا بدن مال او اهل کې پریشان نه پنا وړي وشماتتل اعداو د دشمن د خوشاله نه چې الله د دشمن د باندې خلا خوشاله او دا ګوري دامي لوی خبره شمعت دلالا یو ځل نه وینم اسکوټر چل نه اټکړو بچو موږ سره په سره روانو ا کته تاسو څنګه غو بلدي د یی کیدا پرش خالیشی نه یودې پرش کوچټه او دابل کته دندا تیر چې دازي دا ورډر ګړوډي کیتهره اسکوټر ټریل دی می ورواټو بچو موږ سره راځو تاسو راځي ښاډي دا تیا په وانه یو ځوا ښاډي دا تیا هغه یی کلیټه ده چې دا اسکوټر دیل یادګر ورڅ هوما یا الله دې یې چان دی ورخان دی بارا د چې وکچې کار نه ځر د شنبه ورځ کی دا ولاګي د بچو یو څه مې د کاند او الله په ادیږي وشماته فیعلا وشماته دین نه ویل نه چرنه راځو چې ران ما او چې دی ان شاء الله کار خو فریدا نه دی چې الله د برابرې کوي ادا ته برابر و هو ته د روارې څخه یا ماشي راې کو وشماته فیعلا دینه مدان ساتي اغه 3:30 چې د قرآن رحم الله چې کلمو دلته چې واړو واړو لاوکه سکول اور ققرآ یادده و چې کله مړوې جب را ووتي دوه ج به را و مونته سلاو چې مون دبهو لا لجي په کار نه ک اوستاته او سلاو بلته کې دی زمون د ایمان دی دی را وې د داویل دی یو غلو خو درروغوي سوه چې خسته شي او قرران پووت زه ما بل ک ته راله ر شپ څنګه سته پرو دا ما دي اور ا پیج کې ګرځې دی وا ما شهدت بیل کي بدعات لیکن بهم دير یو hypersurface دا خبره دې نه وکړه دا ضروري وي وویل کړی دې کې ګرځې دی وا دا جوړوږي مدرسي ته ته ما ول کاغذونو خط د منازري چیلنج کلاس کې ملګري خو د ملګري چیلنج دی او راځه راځه لازمون د اشرف رئیس په بشکاو کې مو ټول دا حسابونه وکړم مې ورځې تو ادا غوې کې دا جور کې دای شي لږ طالب وګم طالبانو چې ټول کا په لږ دیو وېس ما دا مراغري چینل دی دا وګوره بیا راځم راځم او شک کو انی زیت واحده ت منها وې شک مې دی چې یو زیات دی دغه د شکر راغل لیکن نبی صلی الله عليه وسلم له کنه د وی له اوسو شکیم پکې پته دغه کم یو دی لګه واه هو مطلب دا ورته دی مې دي تاسو دعا میوې یو ټکم پکې زیات کړئ خلکو سره ته پته نشته چې دا کم یو دی لګه او شکیم پکې ه الله اللهم اصلح لي ديني الذي يا الله زمانه مالا اغ دین زمان برابر کی هو اسمتو امرې چې زما د معاملات او حفاظت ذریعہ ده زما د معاملات او حفاظت ذریعہ ده معاملات په دې سره حفاظت کېږي دیند کې نه سبوچنه وری الله زما دا د اسلام او چې زما د معاملات او حفاظت پای کیږي او اصله لي دنیايا الٹی پیا معاشي الله دنیا سره برابر کې چې پای کې زما گذران دي او اصله لي اخرت برابر کې الٹی پیا معادي هغه پای کې زما او جعل الحیات زیادتن لي او گر دو جن مال از زریادت زیادت پی کل خیر پار نه کوي وجهعل للموت راحتا ل من کل شر او گر دو را مر راحت او آرام ده هر مصیبت نل دی موتو صلی الله علیه و سلم راجي همدکادو ادر الله ادو غانی ادرو ور وی اللہ و برکاتہ ای رسول الله صلی الله علیه و سلم قل اللهم هدنی و سددینی اللهم هدنی الله ہدایت راتو کې برابر میکو فی روایت اللهم انی اسئلک الهدایۃ والصداق برابر والے استقامت و رسول اللہ صل صلی اللہ علیہ وسلم يقولو چوئے با اللہم اینی اعوذ بکا من العجز والکسل والجبن کمزورتیا سستیا بزدلیا والحرم بداوار والبخل چدا بدن اندامونا چیدنو قدورشی حرم وطبخل واعوذ بکا من اذاب القبر واعوذ بکا من فتنة البحیاء والممات ویدی اذاب قبر نمانی اللہ علمانی ویبنو وفی روایت وظلع الدین بود دین د دین بوچ ټټه دا دین نه و ساتي او الرجال د غلبي د رجال نه و ساتي کړه باندې غلبګي سوته سبحان الله دا دعا دوي وای هو سبحان الله ابي ابن وسلم و ما رسول الله صلى الله عليه وسلم توي چ علمني دعا ان ادعو به په صلاتي ماته دعا او حاجت زبګي په فل مس کې دناي په سره دعا کومه قال قلنا النبي صوايا اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرتا من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم دا دعا وایا الله ربنا بذلك ها وتيري وایاتين وفي بيتي في صلاتي وفي بيتي فقور كيم دغا دعاكوما فموس كيم دغا دعاكوما وروية ظلما كثيرا ور وروية كبيرا كثيرا كبيرا فينبغي أن يجمع بينهما فيقال كثيرا كبيرا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا فاغفر لي مغفرة من انك ورحمني إنك أنت الغفور الرحيم لا دعا وليه باي رسول الله صلی الله علیه و سلم فدید دعاء کرا دعا کवला اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي الله اعظم خطای معاف کیه زمانہ پوی و اسرافی پی امری وما ما انت عالم بي به مني اللهم اغفر لي جدي جد وهزلي گپ <غفشة> شپ <تو> تو كي وشكي ورشتيا وخطئي وخطئي وعمدي خطامي عمدي وكل ذلك عندي دارت الله تكشري عجزي وكنا اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير الفاظي مذاق يقيد بہت ہے دمر خان کہیں کانا ساتھ تو کله دې زم خبري بیا استفخه خبري یدا بیا دبی دا راځي چې یو تاسو واجی دایي په خلک یدا بیا دبن اېدا خوښې ته خوښ او دې کې څو خواګد نه نشته زموږ لودي برماونو د کوتک د برماونو سبه وای تاسو خالد فا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې کو غواسر وایا او په کو غواسر او را او سرګ وایا مګی دار دوګار اللہم اینی اعوذ لکا من شر ما عملتو و من شر ما عملتو و من شر عمل اعمل اللہ شر دا چې چا ماتم کڑی پناہ و شر دا آگنے چا ماندی کڑی او بلسو کې کئی او بیا منگتب کی مصیبت رازی اللہ منگتے ہو ساتھا ہاں آیا درسول الله صلی اللہ علیہ وسلم در دعان دعوتی اللہ اینی اعوذک من زوال نعمتکا اللہ موم در نظام صلی اللہ علم نعمت را کردے اللہ داران زیالکا وما در توحیب نعمت نزیل کردے اللہ حدید موتا سو مستقیم اللہ علیہ وسلم کا نقمت کا و تحول عاتیتکا و پنقل قولد عاتیتتا و فجاعت نقمتکا و پناساتید عذابتا و جمیع سختکا طول سخت غصصتا اللہ داران پناہوال ووایا من العجز والكسل والبخل والهرم وآذاب القبر اللهم آتي نفسي تقوا ورك زمان نفسي دا تقوا دار وزكها انت خير من زكا دا, دا چانے پاک تا بهترین دار اچانه چې پاکول د نفس کې انت وليها ومولا سبحان الله تي ولي مولاي اللهم ان اعوذ بك من علم من قلب لا شع نفس لا تشبع ومن لا يستجاب چې علم نه پات چې قلب لا شع شي نفس به چې ته په دنیا او دعا لا استجاب شي نو قديم قلت له شمت ولي دبل بقماوي وچ علم لا يرطاش نو قبل لا يرشاش قبل لا يرشاش دعا لا يصبعشي نو زه دته علم لا يرطاش قبل لا يرشاش قبل لا يرشاش نفس لا تګباشي د دنیا مریږي نو او د دنیا تطور ولاندوزی نو بیا دعا لا استجاب له شي کې چې حرام او حلال لګوري زموږ د واعظ څخه قبدیږي دا پړی وي ها الله وملک او رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي الله وملک اسلمت وبک امنت وعلیک توکلت و الیک انبت تات کا خاصم تو پتا سره جګل کو وبي الیک تو انصاب مدد سره او تاتا فیصلر اولم بغفل لې ما قدمت و ما اخرت و ما اسرت و ما اعلنت انت المقدم و انت المؤخر لا إلا أن تزاد بعض الرواة ولا حول ولا قوة إلا بالله